Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Kaži pitanje jenebih aliha pitanje na koje treba upozoriti koje ima pridati pažnju priliku muzimanja gusula U tih kaže kaži la jeđibu guslu inda horuđil <calculated> meni bi duni šehve <divorce> A to pojašnjamo prijetodno. Znači, kaže, nije obaveza uh, uzeti guslu prilikom izlaska uh, sjemena, spermi, bez šehvata, bez trasti. Uh, šta je dokazat to? Kaže li qavoli, sallallahu alaih, idha fadahtal ma, fatesil. <clears throat> šta je zašto tamo, kod vas, uh, za ovaj hadis? Ili vrduza, nije vrduza? Ovaj hadis naveden je na prijetodnoj strani. Sahih, ah? Sahih. Ah. Sahih ne Ja, ima glavnom ovaj razilaženje po ovom pitanju. Po ovom pitanju ovaj, ako izađe ne izađe bez strasti, ispravan je stav, znači osoba koja izađe izlazi ili izađe sperma bez strasti, mimo poluciranja ovaj, Znači mimo poluciranja. Ode ovaj, govorimo u sjesnom stanju. Ako izađe u svjesnom stanju bez strasti, sperma ispravno je, znači da ne treba da to ne obavezuje gusul. I na osnovu ovog hadisa i na osnovu toga što se razumije iz onih drugih hadisa da izlazi sa strašću. Ida fedahtel ma, kada, znači kada izbaciš sjeme sa strašću, pak tesir, jer kaže, fathu, huružil meni bi šiddeti u ošahve, kaže, fathu znači izbacivanje, izbacivanje, kaže, sjemena sa šiddetom, znači da se izbaci, da izleti, kaže, u ošahve i sa strašću. Kaže feiza la miya kun bi kaže ako nije na takav način izađe sjeme sperma kaže onda, onda nije mi je obaveza uzeti gusl. Takođe dalje poručava kaže vo ida khala me walem yajid maniyan Kaže kada doživi poluciranje sve jedno noću ili danju bitno u snu kaže walem yajid maniyan i nakon poluciranja ne nađe spermu sjeme. Fela gusle alih iđma, kaže, nije obavljeno da uzme guslu po iđma učenjaka. Ali kao li nebi, sallallahu sallam, naam iđa ra'atil ma, zbog riječi, posle neke je rekao, znači, umu uh, Sulein, u uh, hadijsku smo spomenuli u uh, umdukulahka'an, um, kaže, uh, da, kaže, kada ona pitala da li je žena dužna da uzme uh, guslu nakon policiranja, pa je rekao, da, kaže, kada vidi uh, kada tekućinu steam odgovore on treba navez znači ne samo kaže i da htjelimo voda između mene nije kaže kada a, doživi poluciranje i ne nađe sjeme Ode se da ne nađe sjeme znači misli se ne najduže učeno i muško i žensko pa znači, ne odnosi samo na muškarca sjeme nego odnosi se i na muško i na žensko ako nakon poluciranja nakon što a, a, što usnovima a, znači doživi intimni odnos i doživi vrhunac i nakon toga na odjeći ne nađu ništa, ako ne nađu ništa, nisu dužni da uzmu guslu. Ako nađu tekućine tragova na odjeći ili na posteljini, obavezno su da uzmu guslu. A šta ako doživi intimni odnosi vrhunac, a ne nađe nikakav traga? Znam, 100% doživi vrhunac u slovi. A u javi ne nađe nikakav traga. Znači, kad se probudi na postelji, na odjeći, ne nađe nikakav traga tekućina. Jel obavezno se uzeti guslu? Nije. Ispravo da nije, znači, Ibrad je što došlo ovdje, znači, je li vidio... Uh, a šta ako ni, ne, ne, ne sjećate ništa sa sanju, osoba se, ne pomoća ništa sanja. Nikako s nas ne I kad bi pituo, znači, ja ništa ništa sanju. Međutim, ujutro kad sam, ujutro kad ustalo, nađe tragove, nađe tragove tekućine neke. Da li je dužna da uzme gustu, nije dužna da uzme gustu. Ispravo da se tu gleda kakva je tekućina, pošto ne zna da imalo da je sanjalo ništa, da imalo policiranje. Gleda se kakva je tekućina, znači mora otvrtiti u tekućina, da li je ta tekućina ljepljiva, leziđa, na arabskom se kaže, da li je, znači, lepljiva, ako je ljepljiva, znači to stagovi sjemena, a ako je kao obična voda, to znak može biti nešto drugo, može biti mokraća, može biti neka druga tekućina, znači koja nije sjemena, znači mora otvrditi da vidi kakva je ta tekućina dale sljedeće ja kaže ode i se sude razumije kaže da ako ne vidi tragove te kućine kaže da nema gusla kako smo govorili kaže sljedeće vo ida vejde belelen walem yeskur ihti ihtilama fale gusl kaže ako nađe mo, mokre tragove a ne sjećase kaže a ne sjećase da je da ima polucirane kaže ali gus na njemu da uzme gusl Karolina Rasulala, salallahu ala, kao gusil, ala rujatil meni, bih kao lih, neam vidaratil meni, kaže, jer je poslanih sam sam vezao uh, za vidjenje sperme. Da, osnovu ovo hadisa. Da, kada, vidi, uh, kada vidiš uh, tekućinu. Međutim, ovdje smo dodali način vrlo bitnu stvar, znači da ta tekućina može biti sjeme, a može biti nešto drugo. Može biti mokače, ali nešto drugo. E, kako da to znamo? Ovo što on odio spomena to su odnosi ako nađe tragove sjemena a zamode su tragovi sjemena ili po boji ili po ljepljivosti. Slijedeće ide a hasab bintqal mani inda shahr fa amsaka dhakara fa lam fa lam yakhruj fa la ghusli ali. Kaže ako osjeti da mu je osjeti u sebi u svom tijelu da mu je krenulo krenulo krenuo izlazak sperme rilkom naravno uz uz pobuđeno strast. Kaže, a zatim kaže uh, uh, uh zadrži kaže uz, uh, uzmej svoj polni organ i zadrži izlazak sperme. I kaže ne izađe ništa. Da li je ta dužan da kaže da uzme gusu? Uh, kaže ispravno kaže Ode felem yahruj fela guslali kaže nije obavezno da uzme gus. Što kaže ljena rasulava sallam selem, an la ka lekti sa la la ruja til Jer kaže poslanih sallam selem, kaže, vezao uh, uzimanje gusula za viđenje tekućine. A hodje kaže nije iza, izašla tekućina. To što je osjetio unutar sebe da je se pokrenulo izlazak tekućine sjemena, uh, to samo posebno ne obavezuje gusul ako nije izašlo sjeme iz njega. Pa usnaki da ta huka spomnjao, možemo je bilo potra spomnjao, al'e. Idar a fi thawbihi maniyan wa lam ya'la wala ya'lamu vidi na svojo odjeci sjeme. uspešno. A ne zna kada se to desilo. To se što desi, da osoba ustane, prođe određeno vrijeme klanjava namaze, oh, kada pogledala, vidi ima neki trav, nešto ima. Međutim, nesućava se kad je, to, kad je to bilo, kad se desilo to da je to izašlo. Kaže, obavezan je ovdje, kaže, kad sala, a već je, kaže, klanjao <clears throat> jedan i više namaza, kaže, jelzemu ho to salati, obavezan, kada da ponovi namaze, odkad, kaže, min ahiri neumitin lehu, kaže, od zadnjih spavanja koji ima a znači, što zadnje spavanje broji sve sve namaze što je posle toga klanjao klanjao u čemu stani džun dubluka i treba da ponovi te namaze da i naklanja